La filla de l'emperador. Hi havia una vegada un emperador que tenia tres filles molt boniques. Sobretot la petita Liliana Cosenciana, que era més vella que la lluna i el sol. Ho era tant que el seu pare no volia que ningú més li pogués veure. I per això la va amagat tancada a la torre del castell. Va passar el temps. I un dia, en una festa, els convidats li van preguntar a l'emperador. On és la teva filla petita? Perquè no l'hem vist fins ara? Insistien. La meva filla és aquest, en aquest castell, va dir l'emperador. Sí. Però ningú no la pot veure perquè és tan bella i preciosa que en fa poc que algú es podria enamorar d'ella i llavors jo la perderia. Els convidats en sentien aquelles coses, no paràvem de demanar-li que els permetés veure. Finalment el van convèncer i van ordenar que portessin a la seva filla petit. Només entrar i la llum del rostre de la noia va il·luminar tota la cambra i les flors creixien darrere els seus passos. La notícia sobre la bellesa extraordinària d'Ileana Coseanceana va córrer com al vent. I va arribar també el jove Preslea, fill del rei que estava buscant una esposa. Com que tothom li deia que era impossible enamorar aquella noia, ell va decidir anar-se'n cap al castell de l'emperador i buscar feina. I així va ser, va entrar a cuidar cavalls. Llavors, Preslea va aprofitar per investigar al voltant del castell, mirant de prop totes les finestres per si podia veure on era la Ileana Consenciana. Per els seus intents van resultar inútils. Ell no va perdre l'esperança. Al cap d'un any, la filla gran de l'emperador va decidir casar-se i va preparar una gran festa. Praslea va aprofitar tot el reno dels preparatius del casament per entrar al palau i poder descobrir on es trobava la filla Petra. Volien endur-se-la cap al seu regne, però no hi va ser temps. Va passar un altre any i va arribar al dia de la gran festa del casament de la filla mitjana de l'emperador. Aquesta vegada Preslea ja ho oh, tenia tots preparat i va saber com arribar al lloc on era la noia. Qui ets tu? Què vols? El meu nom és Preslea. He vingut de per conèixer-te i per casar-me amb tu. Vols furiar amb mi? Aleshores Liliana Cossacena, que se l'havia mirat molt bé i se n'havia enamorat, va recordar el seu pare. No puc deixar el meu pare sol, no puc venir amb tu. Prefereixes estar aquí, tancada sense poder disfrutar, gens de la vida. I després de llar les súpliques, la noia va acceptar el perfil d'anar-se amb ell. Quan es van acabar les festes, l'emperador es trobava sol i es va dirigir cap a la torre on era tancada la seva filla petita, al seu unic consol. Quina sorpresa tan terrible va tenir a veure la porta oberta i la cambra buida. Es va desesperar i no va saber què havia de fer. Van anar passant els anys sense que tingués cap notícia de la seva filla, fins que un dia algú li va explicar on l'havien vist. L'emperador va decidir anar-li tot sola a buscar-la. Però aquell regne era molt lluny i el camí molt difícil, de manera que va consumir tota la seva energia en aquell viatge. Quan va arribar al regne de Praslea, va sentir vergonya per tot el que havia fet. Jo anava pels carrers com un pobre demanava una mica de pa. Però la Ileana Consaciana el va reconèixer. Es va comparir d'ell. I li va explicar al seu marit l'alegria d'haver trobat al pare. I des d'aquell moment van permetre que, que visqués amb ells. I ja vaig seure una sella de cavall i així us ho he explicat.